Ons hoef vanmorgen praat oor, oor die derde getuie. Ek het julle nou al lang al opgeriff oor die derde getuie. En nou het ek omtrend tyd vir die inleiding daarvan. Uh, maar kom ons kyk, kom ons kyk. Ons hoef nie met baie woorde te sê. Godse geest is ons daar. Ons het gepraat oor die volwassen man. En ons het gekom by die punt dat ons sê volwassenheid beteken om eienaarskap te neem, om verantwoordigheid te neem, om disciples te wees in die ware sin van die woord, om disciple makers te word. Uh, Paulus beskryf in die VCSV as hy sê uh, hy sê dat ons waardig wandel die die heilige roeping waarmee ons geroep is. Met alle woorde ons stand wat so volmaak voor God is waarvoor God so verantwoordelik is uh, dat ons volgens die stand sal wandel. Dit is volwassenheid en die mate wat ons daarin wandel dit is die weerspeeling van die mate van ons volwassenheid. En nou wil ek vir jou vraag vanmorgen, as jy terugkijk oor die laaste week, laaste maand in jou lewe. wil ek vir jou vraag, hoe werk dit in jou leven? Sien jy die die volwassen man? Sien jy die volwassen man in jou eie lewe, Ek wil nou hier in jou hand in eie boezem steek vanmorgen en terugkijk na jou leven en sê, is die volwassen man besig om tot uiting te kom, sigtbaar te word, te manifesteren in my leven. Ek vraag nie of jy meer kennis het van die volwassen man. Ek vraag nie of jy meer kennis het oor, oor jou stand en jou gerechtigheid voor God nie. Wat ek wil vraag is, hoe lyk dit in jou leven? Getuig jou lewe, jou levenwijse, jou optrede, dag tot dag daarvan. Want jy sien anders, skryf Paulus, hy sê die kennis maak opgeblaas maar die liefde stig, anders word ons opgeblaas, ons stel ons aan, ons reken ons as nogal bietjie beter as betie andere ouwens, omdat ons kennis so geweldig vermeerder. Maar wat is die resultaat daarvan in jou leven, in jou leven en in my leven, en nou vraag ek vir jou, want ek vraag dit vir myself, wat is die resultaat daarvan in jou lewe oor die afgelope weke of maande wat is die groeikurve, hoe lyk die grafiek as jy dit beantwoord, heb jy jou nog een vraag vraag die gerechtigheid van God Jesus het gekom en sonde geword, so dat ons kon word die gerechtigheid van God en om die gerechtigheid van God, oor wie gaan dit, oor jou en my of gaan dit oor Jesus Jy sien, die geraagtigheid van God sluit al Godse beloftes in. Dit sluit ons geneesing in. Dit sluit Godse voorziening in. Dit sluit ons beskerming in. Dit sluit ons onskuld in. Ons kweidskelding voor God. Dit sluit het als in. Waar gaan dit? Oor ons of oor om? Gaan oor om. En as ons dit omdraai en ons laat het gaan oor ons, dan het ons ons spoor dan het ons van die gerechtigheidsboodskap een monster gemaakt. Want dan is ek centraal, waar het alles gaan oor Jesus. Hy sê, die geest van die getuienis, of Jesus Christus is die geest van die getuienis, is die profetiese woord, hy is die begin en die einde, hy is die alles in alma. In hom leef ons, beweeg ons, is ons. En die vraag wat ons voor ons moet vraag, is leef ek vir hom of leef ek vir my self hy het gekom om vir my te lewe so dat ek voort kan gaan om vir my te lewe of het hy gekom om sy lewe vir my te gee so dat ek sy lewe kan ontvang en wat is sy lewe Sy lewe is die selflose lewe wat hy opgee vir ons. Nou vra hy niks van ons nie, hy eis niks van ons nie. Maar die vraag is, het sy lewe ons deel geword? Want as sy lewe ons deel het, dan sal die resultaat in ons lewe wees dat ons selfloos word die resultaat daarvan in my leven sal wees, dat ek nie meer vir myself sal leef nie. Paulus sê, ek is van oordeel, as een vir amal gesterf het, dan is so goed amal het gesterf. Hy sê, so dat, die wat lewe, dis nou ek en jy, nie meer vir ons self sal lewe nie, maar vir die een, wat vir ons gesterf het, en ook opgewek is. Wat die hartseer is van die gerechtigheidsboodskap, wat die sleetel is van die, van die nieuwe testament, dat ons om verkeerd kan lees. En dat ons in die geregtigheidswoord met al die voordele vir my dan die vlees kan sien. God se voorsiening, God se beskerming, God se genesing. En dan vergeet ek. Ek wil sê as dit dit is waaroor dit vir my gaan, dan het ek nie die boodskap gehoor nie. Dan het ek nie die onselfsugtige liefde van God werd ervaar nie en omdat ons vlees is, loopt Paulus hier die lang pad met ons, en hy verduidelik vir ons, hy sê, daar is drie getuigjes in die hemel, die vader, die woord en die heilige geest en soos Jan gesê, die die drie was eenstemmig, hy het met sy seen en die geest gedeel, en hulle is eenstemmig, hulle was altyd, hulle sal altyd eenstemmig wees, maar dan sê daar is drie wat ook getuig op aarde, die geest die water en die bloed, en ons het het verlede week het ons begin daarmee en gesê die vader die woord Ons weer die woord het vlees geword en kom woen, ons kom woon, ons praat van Jesus en die gees. En nou gesê hy, daar drie wat getuig op aarde, die gees. Jy sê, wat God gedoen het, God wat liefde is, het sy woord naar die aarde gestuur. Die woord het vlees geword, hy het sonde geword, hy geword wat ons is, so ons kan word wat hy is, soos wat Jan terecht gesê het, om te herstel dit wat God so oorspronkelike plan was, om ons na sy beeld in gelijkenis te hee, so dat ons sal dink soos wat hy dink. Daarom is die uitroep, bekeer julle, dink anders, dink soos God dink, hou op om soos mense te dink, hou op om vlees te dink, en begin om geest te dink. Dit is die uitdaging, dit is die uitnodiging wat God ons gee Nou goed, so God het sy sien gestuur En omdat sy sien gekom het, sê Jesus Dit vir julle voordelig dat ek weggaan Ek stuur vir julle die geest van die waarheid Wat by julle sal blij Die helper, die paraklietos Wat by julle en in julle sal wees Die geest van die waarheid Hy sal in julle waarheid blij En daarom sê hy die eerste getuie op die aarde Is Godse Gees. Waarvoor getuig Godse gees Hy getuig van die sien van die prijs wat betaal is, van die offer wat gebring is, hy getuig van sy vader, hy sê hy sal nie uit omsel spreek nie, uh, Johannes 16, daarbij vers 13, Rold, hy sê hy sal nie uit omsel spreek nie, maar dit wat hy hoor, waar? By die vader en die seun, hy sal dit neem, en hy sal dit met ons deel, hy sê, hy sal die toekomstige dinge, dit wat Godse droom vir ons is, sal hy aan ons verkondig, so die eerste getuig is het die gees. en wat het met ons gebeur? Toe ons dit verstaan het, God het vir ons die die wedergeboorte geskenk, ons het donderdag al so lekker gesprek oor die ding in een van die groepies gehad, oor die concept van wedergeboorte en geestgeboorte. Je sien, ons het in die kerkwereld, het, is die woord wedergeboorte gegryp en is een algemene woord geworden, en is een verkeerde betekenis. Want Jesus sê vir Nicodemus, as jy nie weergebore word, nie kan die koninkrijk van God nie sien nie. En Petrus skryf vir ons, en hy sê die volgende, hy sê geseend is die God en Vader van ons hier Jesus Christus dat ons die wedergeboorte geskenk het tot die levende hoop die die opstanding van Jesus uit die doodheid toe Jesus opgestaan het het die wedergeboorte ons deel deelgeword so wie het nie die wedergeboorte ontvang nie niemand nie niemand het het nie ontvang nie daar is geen mens op hierdie planeet wat nie die wedergeboorte ontvang en nou my nie die jou definitie recht krijg Maar dan sê Nicodemus, hy sê, maar ek kan nie tweede keer die skoot van my moeder ingaan nie. Dan sê Jezus vorm, wat uit vlees geboore is, is vlees, maar wat uit gees geboore is, is gees. As jy nie uit water en gees geboore word nie, kan jy die koninkryk van God nie, nou sê hy, ingaan nie, nie sien nie, ingaan nie. Wat sê hy? Hy sê, daar is die tweede geboorte nodig. Hy sê, elkeen van ons is uit die water geboore. Elkeen van ons is geboore na die vlees, uit die vrou. Hy sê, maar is die tweede geboorte nodig, uit die gees. Nou het hy vir ons die geestgeboorte geskenk, nou kom ek veel verduidelik, wat bedoel hy? As hy sê wedergeboorte, en Peter sê, hy het ons die wedergeboorte, die geboorte uit die hemel, dit is nie wedergeboorte, in is swak vertaling, to be born again, dit beteken, om van bo geboorte te word, dit is wat eindelijk daar staan. Dit is soos, asof God een contract maak. God het een ooreenkomst, een contract, opgestel, die finale contract, die klaar voltoede contract opgestel, en hy het hom geteken en hy sê wat my betreft sy geldig is in jou hand jy sien as as ek as ek een stik grond wil koop ek wil een perseel by jou koop diesman. en ek kom en ek sê ek bied jou soveel aan vir hierdie perseel ek bied het aan, ek skryf die koopcontract en ek teken dit dan beteken dit ek het myself finaal daaraan verbind al wat jy nodig het om het geldig te maak steken dit aan as plek vir jou om te teken Nou, dit is wat die wedergeboorte is. Die wedergeboorte is Godse contract met die mens, met die mensdom. Godse contract met die mensdom. En hy het sê, ek het het klaar geteken. Dis is afgehandel. Ek geer het vir jou. Ek geer het vir die mensdom. En nou kom Johannes, en Johannes sê net een moestuk voordat, hy sê, almal wat om aangeneem het aan hulle het hy mag gegeen, om kinders van God te word, hy sê, as julle net teken, as julle net die contract aanvaar. Dan word jy uit geest geboorde So jy sien dat sy verskil tussen wedergeboorte en geest geboorde Dit is nou technisch mense Maar ek wil jy moet snap wat hier gebeur Kijk mooi God sy gees het gekom En omdat Jesus gekom het Omdat die woord vlees geword onder ons kom woord het, Omdat hy sonde geword het Kon God sy geest na ons toe stuur En nou is sy geest teenwoordig Sy geest is hier, sy geest is ooral En sy geest staan by elke mens Om elke mens te oortuig van sonde, gerechtigheid en oordeel Waarover ek baie graag iets hou wou sê vanmorgen Maar ek sal Maar sy geest is daar, om ons te oortuig en te sê, God het een droom vir jou leven, die Vader, Seen en Geest, het een plan, en om daar die plan aan ons bekend te maak, en as ons kan toegee, en God sy geest toelaat, om te getuig, dan kom die oortuiging, die die getuigings van die geest en as die oortuiging kom te, om oortuig te wees, die woord pisteo waarvoor die woord pist is afgeleid wat beteken om te geloo dan kom die geloof dan kom die oortuiging in my dat God waarlik ook met my een plan het en dit kan ek aanvaar dan teken ek onder op die kontrak ek sê heren ek aanvaar allemaal wat om aangeneem het en dan word ek deel van die huishouding van God dis die geestgeboorte dan word, dan is ek, ek is reeds uit water geboore, maar dan word die geboorte gees ook waar. En so is my so prachtig hoe Johannes het beskryf, hy omskryf dit in vers 13, by Johannes 1, hy sê, hylle wat nie uit die vlees of uit die wil van een man nie, dis, dis die watergeboorte, dis die eerste geboorte, uit die wil van een man, uit die vlees geboore is nie, maar uit God geboore is. Besef jy, as ek teken op die kontrak, is die effect dat ek uit God geboore is, voortgebring is, dier die woord van God. Dan is ek waarlik sy geslag. Waarvan Paulus praat, hy sê, ons is waarlik sy geslag. En dan, as daar die getuie in plek is, as ons na die oud-testamentiese beeld kyk, sien ons die beeld hier van die volk, wat uit die Egypteland uitgaan, want wat was nodig? Die bloed. Bloed was gegee, God geef hulle die bloed, hy sê teken jy net hoe het hulle geteken, nie pen en papier nie, hulle het die hesopstingel gevat en in die bloed gedoop en dan die deurkoosijn geverf en daarmee het hulle kontrak geteken en daarmee die dood by hulle en daarmee het God uitgeleid met een sterke hand uit Egypteland uit. en toe hulle uitleid, toe neem die geest hulle waaien na die zee toe hulle is gedoop in die wolk en in die zee, tweede geteie is die doop. En ons het nou paar weke baie oor die doop gesê Ons sê, wat is die doop? Die doop is die plek waar ek kom Waar God Godse geest my inlaai Waar God Godse geest jou inlaai Om te sê, Heere Ek wil deel word van u As u kans gesien het Om die kruis te verdra Van my Die kruis Die dood Die hel As u kans gesien het om die dood In daardie formaat van my te draag Wat so offer is dit van my? Om saam met jy te groei in gelijkvormigheid aan jy dood ter die doop. Om symbolies saam met jy te sterf en onder die water in te gaan waar ek die kan lewe nie. En te sê, jyre, ek identificeer my met wat jy vir my gedoen het. Ek lewe my lewe af. Ek word een in jy dood so dat ek een kan word in die opstanding so dat ek luister mooi so dat ek nie een oorwinningslewe kan lewe op aarde bedoelende na die vlees nie maar dat ek ie lewe kan lewe op aarde na die vlees het jy achterkom as groot verskil die oorwinningslewe wat ek na die vlees op aarde wil lewe, is om gezond te wees en om voorzien te wees en om beskermd te wees en dit is ingesluid mense dit is nie onwaar nie dit is ingesluid maar dit is nie waar oor het gaan nie dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom en om met om saam te groei en gelijkvormigheid aan sy dood dier die doop, is om my een plek te kom in my leven waar ek sê hier om op te staan om in staat te wees om die leven op hierdie aarde te lewe dit beteken een leven van selfloosheid nie meer vir myself nie al is al die dinge tot my beskikking maar vir jy dit vir die dood beteken en dan kom die derige ty hy sê die derige ty wat op aardige ty is die bloed God het self vir Adam al gesê die lewe is in die bloed die bloed praat van ons lewe ons leven. dat is die bloed. Je sê so, as ek met hom saam gegroeid, in gelijkvormigheid aan sy dood, die die doop, en ek word het in gelijkvormigheid aan sy opstanding, sy leven, sy opstanding verleven, dan beteken ek, dat dit lei een leven in, waarin die selfloosheid van liefde, van Godse liefde door my werk, nie meer my liefde vir jou, omdat jy goed is vir my nie. My liefde, Godse liefde, in my, dier my, vir jou ten spuite van. Besef jy, hoe gaan die vruchte van die geest lyk? In daai geval. Bly gauw saam in een glaasjers 5 toe. Ons, ons doen het so in sprongen vanmorgen. Glaasjers 5 vers 22. Het is een baie, baie bekende skrif, wat julle so goed ten, ek wil toch graag net die uh, ons moet in een minuut daardier werk vanmorgen. vers 22 sê, maar die vrug van die gees onthou die eerste getuie, is die gees om die gees sy sin te gee, is om my te laat doop <laughs> hoekom, omdat daar een symboliek en een kracht hierin le en daar die kracht is dat ek sal kan opstaan iemand met my die graf uithaal, dat is onder die water kan lewe nie, iemand met my die graf uithaal, so dat ek so dat ek nie meer vir myself nie maar kan lewe vir die een wat omself my gegeet, en nou het ek saamgegroei in gelijkvormigheid aan sy dood, waarmee ek my eie selfloosheid, die opgeef van myself, van my eie lewe, gedemonstreer het, so pas. En nou sê hy, dan gaan die gees door my kan werk. Is dit nie interessant nie, dat to Jesus die loopwaterheid opkom, wat het gemanifesteer? Die duif, wat dit? Dit die gees. Wat het daarna gevolg? die gaves van die geest. Toe Petrus in handelingen 19 die klomp oudens gedoop het, en daarna handel opgeleid, wat het gemanifesteerd daarna? Die gaves van die geest. Hoor mooi? So sien jylle wat het daar gebeur. Die gaves van die geest moest doorgebreek het, so dan moet, maar wat is belangriker dan die gaves van die geest? Sê vir my, as jy moet een gewicht sêt op die gaves van die geest en die vruchte van die geest, wat die die meeste punte, die vruchte, verseker. Goed, nou hoor nou wat sê hy van die vruchte. Hy sê, maar die vruchte van die geest, want dit is die, moet die resultaat wees, luister mooi, ek het vir jou gevraag, toets jou self, wat het in die afgelopen weke met jou gebeur? Het jy net nog beter gevaar om in die leven vir self, want al die voorsiening van God is daar, om die pad vir jou mooi gemakkelijk te maak? Of, het jy gegroe in die vruchte van die geest? Nou kijk nou mooi na die vruchte van die geest, hy sê, want die vruchte van die gees is liefde, wat een? Godse liefde. Vruchte van die gees is liefde, Godse liefde. Watse liefde is dit? Onselfzichtige liefde. Dis die liefde wat lief het as ek nie teruglief geë word nie. Dis die liefde wat lief het as ek nie steek gelaat word. Dis die liefde wat lief het wanneer liefdeloosheid Die antwoord is wat ek daarvoor krij. Die resultaat is wat het lever. Tien die wat ek lief het, want dit is wat met Jezus gebeur het. Ek vir jou vraag, kyk terug met die laaste paar weke. Is dit die liefde wat werk? Hy gaan aan, hy sê, blijdskap. Is dit die blijdskap, omdat ek blij is oor alles wat God vir my gedoen het, en ons zing, ek is blij, ek is blij, Jezus is my blijdskap, hoekom? Omdat ek is nou blij, want ek is onskillig vir God. Ek is genees. God's voorziening is dat ek vrees nie meer nie. Dis geldig, mense, dis waar. Maar dis nie die blijdskap wat die vrug van die geest is nie. Dat ek vir jou so sê, ek het nie die geest nodig om blij te wees dat ek gezond is nie. Ek het nie die, die geest nodig om blij te wees dat, dat my bankrekening uh, goed lyk, like, positief lyk like, en my beersie geswel is nie. Ek het nie die geest nodig... Om blij te wees dat ek nie gehyjack is nie. Kom aan. O kan dit zonder die geest doen. Die blijdskap van die geest is om blij te wees as dinge sleg gaan. Is om blij te wees oor Godse goedheid en Godse teenwoordigheid by my al is my omstandighede sleg. Dis die blijdskap. Vrede. Liefde, blijdskap, vrede. Vrede om in een met God te wees as my omstandighede lyk as om God weg is. Daar kom plek in my omstandighede dat ek sê, Heere, waar is u? As baie mense wat dit vraag, sê, Heere, waar u? Om vrede te hee, om een met God te wees, want dit is wat vrede beteken, eirenei, om een met God te wees, om een te wees as my omstandighede baie gelig is. As dit in my omstandighede like of God nie daar is nie. As my lichaam afgetakel word door sykte en het like of god Godse woord nie in my leven ingeskop het nie, om blijdskap te hee, want die blijdskap van die Heere is my kracht. Dit is die blijdskap van die geest. Hy gaan aan, hy sê, blijdskap, vrede, langmoedigheid, langmoedigheid is die langmoedigheid van God, om sy langmoedigheid te hee, jy weet, langmoedigheid wil ek sommer sê, is geduld, om geduld te hee met mense, kom aan, jylle weet ons, ons het te doen met mense, ons kierskouwers met mense elke dag, om geduld te hee met mense, wat nie of wat ek wil amper sê, wat die geduld uitdaag. Hy gaan aan, vriendelijkheid, waar kom die woord vriendelijkheid vanaan? Vriendelijkheid beteken, om as een vriend op te trede, tegen oor iemand, wat nie vriendelijk met my is nie, wat nie my vriend is nie, wat nie my vriend wil wees nie, kam aan, is dit nie wat Jesus kom doen het nie, ek kom, kom vriendelijk wees, hy het ons vriend kom wees, hy sê, jylle noem my mere en meester en jylle is reg, maar ek noem jylle wat? Vriende, hy sê, ek het met jylle, ek het jylle as vriende behandel, toe jylle my nie as een vriend geseen het nie vriendelijkheid is om mense wat nie my vriendskap verdien volgens my oordeel is om een vriend te wees vir mense wat nie verwacht en wat niks gegeet om my vriendskap te verdien nie vriendelijkheid, goedheid om goed te wees tegen hulle wat nie vir my goed is nie ek sê vir julle sê Jezus julle moet julle vijandelief hee Doen goed aan die wat jylle had. Seen die wat jylle vervloek. Bid vir die wat jylle beledig en vervolg. Dis die gesintheid. Jy sien die liefde wat ons ken is oog vir oog, tand vir tand. Hy sien, daar is vir die mens vir die oudheid gesê, oog vir oog, tand vir tand. Hy sien, ek sien vir jylle. Jylle moet, jylle vijande leef he. So sien goedheid, so goed te wees. Tegenwoord die wat ons als vijande as hy anders so sien. Getrouwheid is om getrouw te bly in my vriendelijkheid, in my vriendskap, in my vriendskap wat ek aanbied, in my liefde en my blyskap, getrouw te bly daarin, as die omstandighede en mense teenoor my ontrouw optreed. Want Paulus sê, as ons ontrouw is, hy bly getrouw. Kan jylle sien wat die lewe praat ons van? Sagmoedigheid. Sagmoedigheid, is die saadbed waarvan jy gepraat het, Jan. Is om een saadbed die wat voorbereid is, waarin God my kan onderrig. Want dit gaan my bring, by selfbeheersing. Wat beteken selfbeheersing nou? Of een gezonde verstand, een gerede verstand, dat my verstand gered is, en nie meer gekoppel is, aan wat er voordele hou dit vir my in nie? Mense, die voordele wat dit vir my inhoud, is een werkelijkheid. Die voordele wat het vir my inhoud, wat Jezus' offer aan vir my bring, is absoluut. Maar is dit waarvoor ek gegaan het? Is dit waarvoor ek verhouding met God het? Oor die voordele? Of oor hom? Kom aan. As ek met een vrou trouw, of jy met een man trouw, vir sy geld, trouw jy om met jou om liefheid, of trouw jy om vir sy geld? Ek wil vir jou vraag, jou huwelik met God, is dit oor die voordele, is dit oor die geld, of so, oor hom? Sien, as dit oor geld gegaan het, dan wil ek vir jou sê, dan jy nie in jou huwelik nie. As dit oor die voordele gaan, oor bekerming, geneesing, voorsiening gaan, dan het ons nie een verhouding nie. Dis die vraag, is die vraag, rechtigheid, gaan dit oor ons, of gaan dit oor hom? Jy sien, dis waar die verhouding in kom. Nou kom Paulus, en Paulus skryf, ek dink Paulus het die Rees geskryf, en hy kom, En hy gaan een stap verder, hy sê By Hebrews 12, hy sê Julle het nog nie ten bloede toe Weerstand gebied in julle strijd in die sonde nie Ten bloede toe Weerstand, wie waarvan praat Paulus? Hy praat van ons leven Ons gaan nie weer kruis toe nie, Jesus is klaar aan die kruis Maar hoorde dat sê Lukas? Nee, nie Lukas nie Jesus sê dit, Lukas skryf dit Lukas sê in Lukas 9 23 Hy sê as iemand Achter my aan wil kom vers 23 tot 27 hy sê vir amal, as iemand achter my aan wil kom, moet hy omself verloon en sy kruis elke dag opneem in my volg Hoi, as ons dit moet, dan sê ons nee man, het jy ons nou alweer onder die wet in. ons moet nou ons kruis dra, ons moet nou swaar kruis, dit moet nou sleg wees ons het dan juist by die punt gekom en gesê, dit wonderlik om kind van God te wees, nou sê jy, alweer die sê vir my, toe Jezus dit gesê het, waar was die kruis? was nog nie van wat die kruis te gepraat soos Jan gesê het vanmorgen, hulle het nie die plan geken nie anders hulle die Heere van, Heere van die Heerlijkheid nie gekruisig het nie, hulle het het nie geweet nie so hulle nie geweet van die kruis nie maar Jezus gee a clue, hy sê, jy elke moet sy kruis opneem, wat betekent dit, die kruis opneem, en om verloon in my volg, word hy net voordat, net voordat, het hy gevraag, wie sê julle is ek dis Luka is een beskrywing van Matthäus 16 en Petrus sê, jy is die Christus van God jy is die Christus, jy is die sien van die levens God, ondou jy het salig is jy Simon, maar Jona van Jona, vlees en bloed in nie, en nie aan jy openbare, maar my vader en die hebel is, ek gee jy die slevels van die koninkryk, en dan vat hy Petrus eenkant, hy sê, maar die sien van die mens moet oorgelever word en gekruisig word en hy sal na drie daar opstaan en dan sê hy die ding, dan volg die volgende, dan vers 2, nou sê die vers 3 hy sê vir amal as iemand achter my aan wil kom met jy homself verloon, Petrus het nou net gesê, jy is die Christus van God. Petrus het nou net gesê, ek sal met jy tot in die dood toe gaan, hoor jy. Dit is vir jy jou liefde. Dit is nie agapeiliefde. En dan sê Jesus vir Petrus, Petrus, as jy achter my aan wil kom, neem jou kruis op, volg my, verloon jou self. To die niets mysie vir Petrus sê, jy is ook een van hulle hoe Hoesou dit wees vir Petrus om homself te verloon, sy kruis op te neem? Dit is vir Petrus wees om, om daie omstandighede te sê, ja, ek is een van hulle, hy is my Heere, hy is my God, die een wat julle gevangen geneem het. En stede daarvan het Petrus gesê, so die voordele wil ek inplak, toe hy, sê, die voordele is so groot, jere, ek sal met jy blij tot in die dood in en so, het of die voordeel in die dag is nie so het geen leven van God in hom nie het is die selwe Petrus wat nadat die tweede getuie nadat die derde getuie in sy leven inskop, in Petrus sy leven inskop volgens oorlevering ook gekruis gekruid ook gekruisig is maar gevraad en gesê kruisig my toch onderstebo want ek is nie waard om recht op gekruisig te word soos my Heer nie Ek wil ons te boe hou. Kan jy die verskil in my leven? Kan die verskil sien om jy te sê ja vir die Heere vir die voordele? Kan jy ja te sê vir die Heere met my leven? Ek dink dis wat Jan Vos probeer sê vanmorgen. Het ons ja gesê vir die Heere met ons leven? Of is dit vir ons in gemakkelijkheid? Het ons een wonderlijke woord gehoor wat, wat ons balans staat laat klop en wat ons veilig hou en wat ons gezond hou en tjoeg, dis lekker en ek, my bese is nog recht en my, ek is nog ok so ek kan, maar hierdie sondag skiep, ek is nog recht vir volgende twee sonde dan kan ek weekom <laughs> come on, hoor jylle hoor jylle wat gebeur wat er leven is dit nou, terwille van tyd kom spring net na laatste een toe en dit is um, Hebrews 12 wat die, die skrywer van die breers van ons sê, hy sê, hy begin by vers 1, hy sê so, hy sê so, ek ken nie in syke grepe nie, hy kom so, hy sê, terwyl ons so'n groot wolk van getuies rondom het, nou, ek wil jy snap, jylle oorstuk 11 van die breers praat oor die getuies, hy sê, hy maak stellings, hy sê, mense het geen bevrijding aanvaar nie, hy kon, maar het verkies om doodgemaak te word, het verkies om in stikke gesaag te word, hy het die dood verkies voordat hy kans gesien het om die Heere te verloon. Hy het liever hulle self verloon. En nou begin hy by oorstuk 12, hy sê, aangezien ons so groot volk van getuies onderwees, laat ons met volharding die wetlooploop wat voor ons lees. Nou praat hy van die wetloop, hy sê, die oog gevestig op Jezus, die leidsman volleinder van die geloof, want oor hom gaan het, in hom leef ons, beweeg ons en is ons. Hy sê, leidsman voleinder van, van die geloof, Hoor my, hy sê, wat vir die vreegte wat om voorgehou is die kruis verdraad die skande veracht het en in die rechterhand van die troon van God gaan sidd het, ek vir jou vraag wat is heerlikheid? Wat is heerlikheid? Heerskapheid? Is dit nie om in die troon van God, een met God te word nie? Waar leid dit? Dit leid anke kan die skande Kijk wat het Jezus gedoen, ons praat van Jezus' lewe Je sien die opstandingslewe wat ons van praat in die doop Moet my nie by een punt kom waar ek myself kan doodreken Doodreken vir wat? Vir die vlees Doodreken vir die sonde Nou wil ek hier met sonde definieer Kijk nou nie Besef jylle dat as ek die Heere aannem vir die bijvoordele As ek om aannem vir beskerming, geneesing, voorsiening Dan mis ek Godse plan. Ek neem hom nie aan vir beskerming, genees voorsiening nie, ek neem hom aan vir wie hy is vir gemeenskap met hom en om gemeenskap met hom te hee, is om selfloos te wees om lief te hees, soos hy lief het, en dit beteken dat ek gaat houwe vat, hy sê elkeen wat gods wil leven sal vervolg word hy sê, lui verdrukking soos een goeie krijgsman, sê hy vir te is wat dit beteken, dan sal ek bereid wees om die verdrukking te lui soos een goeie krijgsman ek is dan nou sy krijgsman man mense, besef jy wat is die effect in my leven dan? Hy sê, nou sê hy die skande veracht het, dit beteken, dat ek in die skande van die leven sal staan, om hom te beleid. Die, die skrif sê vir ons in Hebrews 11, hy sê, Mooses het die smaak van Christus groter waarde geacht as die skatte van die Egypte. Die skatte van die Egypte was syne. Wie het vir hom gegee? Wie het vir Mooses die skatte van die Egypte gegee? Was het nie God nie? was dit nie Godse hand, wat hom in die huis van Faroe gebring het, en vir hom al hierdie voordele gegeet nie, hy die smaad van Christus, groterwaardig geacht, as die skatte van die Egypte, wie wat, dis vir my opstandingslewe, dis my opstandingslewe, en ek nooie jou vermoorde, hier in hierdie opstandingslewe, ind. en dan gaan hy aan, en hy sê, as ons dan nou die skande veracht het, wat is die resultaat van die skande wat veracht is, Wat is die resultaat van om homself te verloon, sy kruis elke dag opneem? Wat is resultaat? Hy sê, en dan die heerlijkheid van die vader. Sê, wat, het, wat is die, die naam wat by elke naam is? Bring my by die laaste skir van hoek op. Op om, omarm 12 vers 11 Sien ons van die duil wat neergedaal het, wat uitgewerp is uit die jimmel, het sy pleks nie in die jimmel gevind nie, en hy kom al na die aarde toe, en sy, sy mikpunt is tegen die mense, tegen die afstammelinge van die vrou met die seer, met ander woord die kinders van God en dan sê hy, en hylle het om oorwin, dier wat? Waar le ons oorwinning, dier die bloed van die lam, die woord van die getuinis en dit is die een wat ons nie graag behandel nie, hylle het hulle eie lewe tot die dood en die lief gehad nie maar ek wil gauw nog oor die ding hierby sê luister so mooi, die bloed van die lam ek dink dit spreek van self ons oorwinning le in die bloed van die lam ondou die die bloed aan die weerkosein geverf is, die bloed van die lam. Die woord van hulle getuienis. Wacht bykie. Die woord van hulle getuienis. Paulus skryf, het, is, en vir Timotheus, en hy skryf, hy sê, jy moet ouderlinge aanstel, uh, maar dit moet mense wees wat een goeie getuienis by die buitenstanders het. Die woord van hulle getuienis. Wat is die getuienis aan die hande hulle? Ek praat nie van wat jy sê nie. Dis goedkoop vir my en jou, om te sê, ek getuig vir Jezus. Dis makkelijk. is makkelijk om met woorde te sê, ek gloon God en ek in Jezus en ek noem lief. Dis makkelijk om dit te sê, mense. Wat sê mense van my? Wat is die getuienis wat ek by die man in die straat het, by die mense in die omgeving het? Kan hulle sê die ouds lief vir die heren? Sien hulle dit in my optreden? Sien hulle dit in my leven? Of moet hulle dit in my woorde hoor? Johannes op rekord, hy sê, hy sê alles die kampers, hy sê gaan getuig en as het nodig is gebruikt word net as het nodig is maar by sien die die oorwinning, die, die oorwinning oor die vijand le in die getuienis wat die wereld van my het wat die wereld van jou het, wat sien hulle in jou lewe, ek praat met myself vanmorgen wat sê hulle van ons wat is die getuienis van ons hy sien dat uh, in jou lewe door die dood in die liefgaard nie, wie wat sê dit vir my, om te sterf van my self, so met jylle jylle self doodreken, vir sonde, so met jylle gedoop is, want dan kan die derige tye in skop in jou leven in. Ek wil een laatste skrif geek, beloof elke keer vir lasteens die laatste die laatste en die. Philippians 4 vers 13, wat jylle jy so goed ken, ek is tot alles in staat, sê Paulus, die Christus my die kracht geek, skrif wat ons so lek uit context uitgehaal het. Hoor wat sê Paulus in vers 12, Kijk mooi waar koffer 13 vandaan. Hy sê, ek weet om vernederd te word. Paulus sê, ek ken dit. Hy sê, ek het lief gehad, toe daar nie reaksie was nie. Ek het gegee, toe daar geen respons was nie. Hy sê, ek het my leven neergelee voor julle. Hy sê, ek word soos een drankoffer uitgegiet. Die uitheid van my hingaan is nabij. Hy sê, maar ek het julle volgens die raad van God gedien. Dit is wat Paulus uitspraak. Hy sê, ek weet om vernederd te word, en ek weet ook om oorvloed te heen hy sê, ek het my daag gehad, hy sê, in elke opzicht, in alle dinge is ek onderig, om versarig te word, sowel as om honger te lei, om oorvloed te hee, sowel as om gebrek te lei, Paulus sê, ek ken gebrek, ek ken oorvloed, ek ken het allemaal, hy sê, ek is in staat om oorvloed te hanteer, maar ek is ook in om gebrek te lei, tegrus my die krachtje, is nie om te sê, wel, ek kan een nieuwe bezigheid begin nie, want ek is in, tot alles in staat, tegrus my die krachtje nie, dit is wat ons gedoen het, ons gesê, want ons alvaard van die bijvoordele as ek hom nie aanvaard vir die bijvoerder nie, as ek Jesus aangeneem het wie hy is, dan sê ek, Heren, dan besef ek, verdrukking en benauwdheid en vervolging en naaktheid en gavar en zwaard, al die dinge gaan kom, die vijand gaan die goed in my loods, mense wat nie in die volwassen man leef nie, gaan my te nakom, gaan my te kort doen, gaan my op my trap, gaan my rede gee om hulle nie lief te heen nie, gaan my rede gee om nie vriendelik te wees met hulle nie, gaan my rede gee, <laughs> om my getrouheid aan hulle te onttrek, om wat hulle ontrouw is. En wat sê hy? Hy sê, in al die dinge, En al die tegenstand, is ek meer as oor we naar hoe kom, want ek saam met hom sit, in jemelse plekke. Want ek het die skande vraag, en daarom sit ek saam met hom in jemelse plekke. Hy sien, om die jemelse plekke is vir ons, bespreek, maar besef jy die, die ervaring van om in, samen in hemelse plekke te sitte so om by die plek te kom waar ek vir Paulus kan sê ek weet om verneder te word en om oorvloed te he. ek weet om, om gebrek te leien en genoeg te he. hy sê ek is in alle opzichte onderrig hy sê daarom kan ek my leer veel julle en toe Paulus op pad is, en uh, Rome toeter waar hy so gesterf het sê hy dat hy sê Ek het jylle volgens jylle raad van God gedeen. Hy sê, en oorals is die getuienis, die waarskewing van God sy geest, dat daar er groot moeilijkheid van my wacht. Hy sê, maar ek acht my lewe. Hy sê, om die roeping te volbring, waarmee God my geroep het. Amen. En nou wil ek graag ons met saam broodbreek. Ek weet die tyd is al lang, maar makkie zak. Ek wil graag ons met broodbreek en ek wil nog eens krevele gee sal jylle my verdraag vir 1 schrift. in 1 Korinties 11. Paulus beskryf weer die nachtmal. Nou weet ons wat met die nachtmal die laaste avondmaal gebeur het, en wat ons vier as ons brood breek met mekaar. Ons weet dat Jesus vir ons hier die beeld gegeet, hy die brood geneem en het gebreek en gesê, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Hy sê, eet allemaal daarvan. Dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Hy sê, net so die die beker na die jette, hy sê, dit is die nieuwe testament in my bloed, drink daaruit, tot die volkome versoening, vir al jylle sondes, wat hy daarmee sê is, as ons dit drink, dan bevestig ons aan ons self, dan geef ons die symboliek daarvan, dat sy bloed vir ons gevloe het, en dat ons deel krijg van sy bloed, dat ons deel krijg van sy lichaam, en dat sy lichaam vir ons gebrek is, ja, so ons lichaam heel kan wees, so wat God betref, is sy plan, dat ons lichaam heel kan wees, maar wie wat, wat ek my lichaam maak, is my kese, Ek kan my lichaam vormgeer Ek kan my tyd vormgeer Ek kan die bronne waarover ek beskik vormgeer, ek kan besluit Ek lewe vorm, of ek kan besluit Ek lewe vorm myself Maar wat die nachtmal doen, is dit herinner ons dat hy gesê het, ek lewe nie vorm myself nie Ek lewe vorm julle En nou is die vraag As ons Godse geest toelaat binnen in ons vermoorre, want luister, as jy dit hoor hier, as we weet vermoorre en sê, ek moet so maak, dan het jy dit verkeerd gehoor. As jy Godse geest kan toelaat om binnen in jou te werk vermoorre en te sê, daar is groter vreugde in om te gee, as om te ontvang. Daar is groter sê en om jou leven oor te gee. En alles wat jy hier besit, en alles wat aan jou, oor, en alles wat aan jou, aan jou boord, aan aan om toe te sê, Soos wat Johan terecht geset om te sê, jyre, wat hou ek? Alles is is en wat kan ek hou? Wat het deel is dan nou myne? Maar dis nie wat ons ons gedoen en ons ons geset is myne, jyre, die is verkees is en. Dat ons het omdraai. Maar hoor wat sê Paulus nou in die heisschrift? Ek wil kom by 1 Korintheers 11 vers uh, 27 en 28 en 29 27 tot 29. wie dan op onwaardige wijse hierdie brood eet, of die beker van die heren drink, sal skuldig wees aan die lichaam en die bloed van die heren, maar die mens moet omself beproef en so van die brood en hy die beker drink. Nou, ons sê baie, of ons, ek sê dit by elke keer as ons brood saambrek, ek het gesê, as ons hierdie broodje hier eet, om die lichaam te onderskui is, om te besef, dat Jesus sy lichaam gebrek is, so dat kan wees. Jesus het my siektes in sy lichaam gedra, so dat ek gezond kan wees. Dit god Godse hart. Hoor my? Sien, dit is alweer die bijvoordeel. Maar dit is Godse hart. En as ek denk, God maak siek en God gee kanker, dan onderschei ek hier die lichaam nie. Dan sê ek daarmee, Jesus het nie my siektes in sy lichaam gedra nie. Hy sê, en dan eet ek oordeel oor myself, en die woord oordeel daar is nie, a veroordeling nie, die woord oordeel beteken bloot. Die gevolg daarvan, die klima die gevolg van die proces, is dat ek, gaan uitmis, dit gaan uitstaan, die geneesing gaan uitstaande bly in my lewe, waarvoor Jesus met sy lewe betaal het. Maar is iets anders wat ek raak sien hier vanmorgen? Hy sien, maar die mens moet om beproef en so van die brood eet en die beker drink, om self beproef, beproef die woord toets. En ons het hier vanmorgen begin met die toets en ons eindig met die toets. Wat is die toets? Hoe drink jy van die beker? Hoe eet jy van die brood? Hy sien, as ek myself toets vir morgen, en ek sê, jyre, waar gaan dit vir my, vir morgen, soos ek hier sit, gaan dit oor my, my oorleving, my finansies, my tijd, myself, of gaan dit oor, oor jy? Het ek aan die einde gekom, van myself? En dan wil ek vir jou vraag, vanmorgen, as ons hierdie broeitjies uitdeel, kom, er paal man na my kom, ja. Kom, Johan. En stevig, dankie. Oké, het is nog genoeg, paal man. Dankie. Hou, hou jou broeitjie vast. Moet om eerst nog geen eet die. En onthou, is het lief om jou broeitjie in twee te breek. Jy die een deel en deel die ander deel met iemand as ons by eet kom. Maar ek wil net eers, ek in net eers sy broekie heen. Denk bykie meer wat, weer wat ons gesing het die ons gesing het, crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected, en het loopt, dis wat vir ons gebeur het, like a roos, trampled on the ground, soos a roos wat getrap word in die grond, so het ons om vertrap en hy het nie ontrouw geworden nie, hy het nie opgehou om ons lief te heen nie. hy was nie oppo om blij te wees, oor die heerlijkheid wat so kom, wat ek en jy vandag kan veren, En nou wil ek jou vraag, as jy die broekie in jou hand het, jy het nou som gemaakt, jy het nou gedink aan jou leven oor die laaste weke, en gesê, is my leven, is my leven een is my leven een getuienis? Is my leven een getuienis van die land? Getuig my leven van die liefde, van die vriendelijkheid, van die goedheid, van die gedrouheid, van die selfleving? En die antwoord is waarschijnlijk nie. Nee uit een goeie nie siel. Daai nie alleen jou wandel nie in jou stand nie. En God sê, ek focus nie op jou wandel nie, ek focus op jou stand. Maar ek en jy het vanmorgen die voorrecht, om te sê, Heere, ek wil waardig wandel die roeping, ek wil waardig vies op die stand. En ek herken vanmorgen, as ek hierdie broekie vat, herken ek vanmorgen, dat my leven eindelijk, tot een groot mate oor myself gegat het, Jy sien, ek moet by een pin kan kom sê, jyre, maar dit moet verander. Dit moet nie meer oor myself gaan nie. Ek kom en ek wil het verander vanmorgen. En sê, jyre, dit gaan oor jy. Nou vraag jou, sê hierdie broekie vat vanmorgen, hierdie broekie vanmorgen eet, om te kan sê, jyre, dit gaan nie meer oor my nie. Dit gaan oor jy. Kom ons eet samen, hierdie broekie vanmorgen. Thank uh you. -huh. het aan die begin gesê al wat ek het om vir u te bring al wat ek het om u dankie te sê is wie is om myself te gee dankie Heere dat u ons ons kom oproep tot een veel hoer een veel beter een veel groter lewe as om net vir ons te lewe. Dankie Heere vir die tuchtiging van die woord, die onderlig in die woord wat vermoor. Ons kom uitdag, ons kom optel, om een leven te lewe, wat een getuienis sal hee, waarmee die vijand oorwind sal word. Jy het helf gesê, hieraan sal hylle weet, dat jylle my disciples is, as jylle die liefde onder mekaar het. Dank jy dat jy vir ons afgegeet om dit moent te maak, dat ons dit kan omhels vermoor. Voor die buiging sê, heren, ek het myself onderzoek. Ek besef, dat ek nie tevrede kan wees met een wandel, wat so ver verweider is van my stand. Dankie dat ek kan terugkeer. Dankie dat ek voor u kan buig, sê jyre, om uit die te leven, om uit u sterwe op te staan, om aan die inden te kom van die self. Dankie dat ek my hand in die hand kan sit vanmorgen, sê jyre, ek loop saam met u, hier die pad in Jesus' naam. Heere, sê en jylle met een week van oorwinning. Oorwinning oor self. Mag dit een paie speciale week wees.